Jag tänkte ta och välkomna en Jakob Gudål direkt här, Jakob. Välkommen in tillbaka i podden. Det var väl tre år sedan du var med sist, tror jag. Ja, där omkring. Det, det var, ja, någon, någonting jag, så. Tiden går. Det är svårt att komma ihåg på det. Liksom, ja, liksom. Precis. Det var länge sedan <laughs> i alla fall. började kika in. Ja, precis. precis. <laughs> så du var ju inte en smällin, Eja. Nej, jag vet. Den Nej. Det, var, Nej, det är, är bättre hon ordning honom. nu alltså. Ja, jag har förstått det. <laughs> Men, men Jakob det går det ju inte missa i alla fall. du, alltså, du... du är överallt. Ja. Precis överallt. Ja, men ni är också lite i den världen där jag syns <laughs> ja, på något precis. vis alltså. <laughs> Fast du syns ja, det... ju faktiskt i TV soffan liksom. Det är också. Det, det är en gång i månaden. Det är ungefär då som liksom min andra omgivning man säger brukar reagera. Mm. <laughs> du är föräldrar till barnen och just det. De jag jobbar med på skolan och sådär, de tänker liksom inte så mycket på det här. Alltså, de, det många av dem de inte om liksom ja, precis. Nej, precis. Träning, eh, kost, alltså eh, wellness eh, bubblan där. Utan, det. De, de reagerar ju ja. en gång i månaden när jag är med på nya små. bara. Ja. Men, jag tror men det jag tycker det är... rulla plåt men Jag tror att om du kan rulla lite till ditt höger eh, så tror jag att du kommer lite mer i mitten. Där är, är video? det kan vara. Ah, ah, precis. Det det ja precis. men det är det ska vara perfekt. Ja, vi, vi, vi klipper ut lite reels och sådär så ja, ja, men det är bra. Ja men det, det, det, jag... videon lite så jag också så blir det är nog bättre så. där ja, precis. Och, och, och, och som jag tittar och. på er också. Man vill ju ha kvar jag nu är det ja. På, på tal om ordning, du hör ju själv. Jag måste raka mig på ett visst sätt. <laughs> så annars är det inte okej. Okay. Hur som helst. Eh, det jag tänkte på är att varje gång du delar någonting eh, så tycker jag det är väldigt insiktsfullt. Absolut. Och eh, det jag skulle vilja eh, diskutera en av grejerna idag det är att eh, jag upplever sen vi, vi snackar med dig sist så har det blivit en inflation i individer som i de här digitala plattformarna som har liksom utgett sig för, som självutnämnda experter eller förespråkare en viss kosthållning eller viss livsstil mm. som delar väldigt mycket information men också refererar till väldigt mycket forskning och studier eh, sen har ju du exposat det här och visat att de här studierna liksom, de är bottenlösa eh, och så, och, och så Nej, alltså, det är ju blandat, det finns många knep Jag skulle vilka, fem, sex olika sätt som folk använder det på där är ju de här uppenbara, de bara förväntar sig att ingen ska titta på dem alltså, att studien är bra gjord och allt sådär men det säger tvärt emot vad den som hänvisar till den gör det bra. de har inte ens läst artikeln. jag eller så bryr de om De bara ja. känner att du vet, det är en bra titel. För många tittar ju bara på titeln. Ja. Mm. Och det skulle jag säga det är ett annat knep, att man på något vis... Eh, eh, titlar är ju... De ska ju vara korta, lite catchiga och på något sätt fånga ja. folks uppmärksamhet. Och det, det är tyvärr så även när det gäller forskningen. och då, då är det titlar ibland som inte är riktigt rättvisa mot vad studien faktiskt har gjort eller vad det visar och sådär. Men då är ju titeln väldigt lockande att använda framförallt på sociala medier i videoklipp och så som det mycket ska vara idag. Mm. För då, då, kan man ju, då klipper man ju bara in en rad eller man har, man har ja. citerat någon mening och ja. då, då räknar de nästan med att folk inte följer upp de där länkarna och det gör de ju oftast inte heller skulle jag säga. Ja. Det är så mycket, och, man ska ju bara få en snabb huck och precis, alltså, ja, i alla precis. socialmedier. Det är ju så det är uppbyggt, få den här kritiken och ska man vidare. Liksom. Men mm. det jag tycker är lite oroväckande, det är att mottagaren av budskapen, även faktiskt en del som frågar dig, eller följer dig, kan ju bara, om Jakob har sagt det här, och sen så är det den här studien, men de har inte tittat på det själv. Mm. För Nej. jag var faktiskt i en diskussion, på Threads, då var det en person som frågade vad ska man välja? Ska man välja Way eller Kasi? Det här är intressant. Då sa jag mm. att om du har begränsat med pengar så hade jag valt Way för att det är mer mångsidigt. Och ja. du kan addera någonting till den för att göra den långsammare, bla bla bla. Och så var mm. det en tjej som attackerade mig. Jakob Gudahl har sagt så här. <laughs> ja. det, här ju, det har jag inte gjort. Nej, nej, jag, nej jag, jag vet. Jag vet, men jag säger att folk kan ju folk kan ju ta folk kan ju ta saker ur sin kontext. Ja. Och sen ja, ja, tolkar ja, ja. de det på sitt eget sätt. <laughs> ja. ja. Och det är därför... Det, Sorry. Det där det är där... svårt. Alltså. Ja, ja. Det är därför jag menar de här som du, har, du verkligen har liksom pratat om och sagt att de här väntar nu lite, vad snackar ni om? Deras followers och deras anhängare har ju förmodligen aldrig följt upp vad de har eh, hänvisat till, tänker jag. Nej, nej, nej, nej. Det, det, och det, alltså jag skulle säga egentligen, det är ju inte, det är inte rimligt att man ska behöva sitta och granska. Allt man stöter på och allt man hör, allt man ser. Uh, det, man kan inte vara expert på allt. Liksom. Jag, jag går till bilmekanikern de säger att det är felet. Jag tror på dem. Jag vet ju att det är bilhandlare som blåser folk eller som inte är så vettiga. Men det är ju en chans jag tar på något vis. För man kan inte sitta och göra allting problemet skulle jag vilja säga att folk är lite förlata här, eller de är lite för förlåtande på något vis, att de ja men du vet en grej jag får höra väldigt ofta när jag påpekar att någon liksom rent ut, bara ljuger rakt ut eller sagt något väldigt missvisande och så här, det är ju att, ja men de säger mycket bra också mm -hmm. och, och det stämmer ju såklart, men det är inte mm. svårt alltså det är inte svårt att säga mycket bra kring träning kost, alltså mm. Alla kommer att säga det är bra att höra på sig. Ta in det på gymmet. Liksom. Gör det två, tre gånger i veckan. Alla kommer att säga till att det är inte bra att käka för mycket chips, godis, glass och kakor. Och sådana här bitar. Liksom. Mm. Alla kommer att säga att det här uppenbara liksom, snabbmaten. Du kan inte äta pizza fyra dagar, fem dagar i veckan. Och Alla säger det där. Så, så de är liksom mm. inte... Att de påpekar något liksom sånt. Det, det är liksom inte... Det de gör för att för sig själv unika. Det är ju det här påhitt. Det är grej, grejerna liksom, på något mm. vis där de jag vet inte, jag hörde något begrepp någon gång, alltså i effekten när man, där man, tar, man tar enkla grejer och så får man det att låta liksom komplicerat ja, ja, ja precis <laughs> och så tar de, de komplicerade grejerna och låtsas som att de är enkla på något precis. vis precis Alltså vet, man har en kontroversiell forskning eller fråga inom forskningen och så gör de sitt klipp på 20 sekunder. Att folk inte säger, detta är svaret ungefär så, precis som ja. man kan det är svaret. Och sen är det bara är en sån där grej hur ska jag äta min pasta? Så ska de liksom börja och hålla på att man ska koka först, varma, kyla man ska blanda, man ska äta grönsakerna för och, alltså, mm. massa sånt skit istället för bara säga, du, lägg bra mat på tallriken och så äter du, du blir mätt. Mm. Liksom, de, de gör... Där är väldigt mycket sånt. Men poängen jag vill säga här med att man ska. Man, det är inte rimligt att granska allt, men jag tycker att folk är alldeles för förlåtande. Alltså när, när, mm. när de här personerna har blivit liksom blottade flera gånger om, kopierar andras grejer, och, eh, ljuger om vad de visar, rättar inte sina fel, svarar inte på kritik avfall. Det spelar ingen roll om du tycker att 9 av gör grejer är bra. För många av de grejerna du tycker är bra, de är säkert dåliga de också. Det är bara ingen som pallar hela tiden mm. liksom, <laughs> bemöta. Det tar lång tid. Och sen där är jättemånga vettiga människor där ute som delar väldigt bra saker men som inte får någon plats för att när folk ser dem, ja men det visste jag, det där har jag hört innan. Mm. Och så, för det är så, så. Vi vet, de flesta har hört det mesta innan. Liksom. Mm. Mm. Vad är bra träning? Liksom? Det. det, det du kan köpa en bok om träning från 60-talet, följer du det, får du bra resultat. Där, där händer ju några grejer såklart, men det är små detaljer. Det, det, det är liksom ja. det här liksom krimskramset, jag har någon procent hit och dit och såna saker. Grunden är ju satt. Samma och, men det, det funkar ju inte för sociala medier där du ska lägga upp liksom dagens grej liksom på något vis. Alltså, så fort, Det Mark och jag på Instagram. Så fort jag inte lagt upp något på en vecka så är man ju nästan straffad av Instagram på något vis. Jag har sett hur bra det är så visas det inte lika mycket. Utan Instagram vill att du ska lägga upp något varje dag. Och det, det, det kan Men det funkar man, ju lite lite det blir ju också lite så här man måste trigga som belöningssystemet, alltså de som har den typen av content, så de måste ju säga mer och mer kontroversiella, mm. typ äter du inte proteinet innan kolhydraterna så kommer ditt blodsocker sticka rakt upp, du vet, precis. Och, och, ja. och precis som du säger, det finns ju egentligen inga absoluter, jag lovar om du äter dina kolhydrater innan proteinet, eller tvärtom, det är ju marginella skillnader, tror jag Nej, ja, det spelar ingen äh, roll men det är faktiskt många som säljer in det där ät proteinet mm. först uh, nej, ja. jag vill äta dem samtidigt <laughs> ja det är alltså, det, det, alltså det, det har en hypotetisk effekt som om den skulle finnas kommer att vara skitliten alltså man ska säga ja. om vi tar det här med liksom de som har prediabetes så alltså, de har tydligt dålig blodsockerkontroll de har inte typ 2 diabetes än men de har tydligt dålig det, det är blodsocker som är det är högre varje gång de äter, och det tar längre tid att komma ner. Det är högre när de är fastande. Alltså konsekvent. Högre toppar, högre fastnivå, nivåer, högre bara överlag. Och deras ökad risk för liksom ohälsa. Det är liksom 7% extra, 10% extra. Och då är det relativa risker. Om, om, om, är, om, din, om du gör allting rätt, säger att risken att du ska dö på 20 år är 1 på 1000. Om du då. Har prediabetes istället så blir din risk jag ska säga jag rätt här den blir någonstans på vad sa jag, 10% upp typ. ja, den blir kanske 2 på 1000 mm. det är så litet om du har prediabetes om du då börjar mm. bråka så du har normalt blodsockkontroll och så börjar du oroa dig för att du har en lite lite högre topp i en kvart varje dag alltså, även om den skulle spela någon roll hur stor roll kommer den spela mm. din risk kanske är 1 på 1000 och så går det till 1,005 på tusen. Alltså bara skit i det där. Det är helt irrelevant. Men så sitter man där och säger man alltså vem vill ha dig som middagsgäst om du sitter och äter bara ena grejen sen bara andra grejen. Hur kul är det själv? Som du Precis. säger, man vill ju blanda maten. Det är ju det som Tja, gör det gott. Liksom. Du vill inte sitta och liksom stoppa i dig helt jag. salladen och sen äta maten <laughs> efter. Liksom. Du vill ju äta salladen till maten. Ja. Men, de, de, Men... De, de, de, det är ju bara för att det ska bli innehåll. Alltså nå, någon form av något nytt. Och ja, ja, det, det, det ser man ju också det här de, de, alltså det här med kopiera varandra. Det, det är ju så tydligt att en gör någonting som blir lite viralt, sen kommer det liksom hundra andra som gör samma grej. Och de låtsas alla som att det är de som har precis kommit på det där. Mm. Mm. Alltså jag brukar säga att alltså, en person, nu är ju Instagram lite som det är, det, det är svårt att dela vidare på det sättet. Man kan dela i sina stories, man kan ta charmdupp och säga det är en bra artikel där borta, eller han eller hon la upp någonting bra. Mm. Mm. Och jag gör det hela tiden, jag liksom tipsar om grejer i mina stories. Mycket av mina inlägg är ju på något sätt charmdumpar med lite text på och sådär, mm. de är inte så sexiga. Men det är ju för att om någon redan har skrivit något bra, om någon redan har gjort ett bra videoklipp, Alltså varför skulle jag sätta mig framför en kamera och börja säga precis samma saker och låtsas som att det är jag och det är mina tankar, mm. att det är jag som har liksom kommit på något nytt, att jag ena dagen har suttit och läst någon studie om toxikologi och nästa dag så har jag någon uppenbarelse kring ett köttsubstitut och nästa dag så kan jag allting om träning. Alltså, nu, nu ska jag, jag blandar mig i många av de där grejerna men jag, jag låtsas inte som att det är mina uppenbarhetser. Skriver något om toxikologi så kommer jag att berätta här är vad forskningen visar. Det här är konsensus. Här har du vad EFSA säger eller vad Livsmedelsverket säger eller liksom någon sån intresse, alltså en organisation med experter säger kring det. Jag sitter och säger att ja, det, det är ju så. Det är, som är det tillåtet. Men nu har jag suttit och läst 20 no. studier om toxikologi och här är mina slutsatser och så är det vissa precis samma sak del. som någon vissa, annan sa för två veckor sedan vissa ut, är ju nästan som att de utger, alltså, det under, alltså de beter sig som de är läkare och toxikologer mm. och, och allt nej jag tror liksom att det här är en kombination av det här quick, det är quick fix och det är quick eh, dopamin som man vill ha hela tiden, allt ska gå så mm. fort och en kombination med liksom grupptryck egentligen. Att okej, okay, alla gör det här. Ja, men nu måste jag också göra det Aha, alla mm. tycker så här. För att en kompis har delat eller någon influencer som man följer har följer delat. Ja, nu måste jag också tycka att den här kostgurun, som inte är en gur utan har blivit det själv. Eller liksom. ja. Så jag tror att det är en, en stor kombination av de här beteenden som vi människor sysslar med. Många av mm. Jo, men det var ju ett tag, och Jakob kommer garanterat fatta det här. Du skulle gå upp, så ska du titta i solen i ett par minuter. Så ska du stå yeah. barfota i jorden. Det är Huberman. The Huberman. Ja, och sen ska du ta en, ett kallbad. Och så ska du inte dricka yeah. koffein under X 90 minuter. Och det börjar ju det där trenda. Alltså att folk som ville leva och typ, biohacka sitt liv. Mm. Men sen har det ju i senaste tiden kommit upp. Det, typ, kallbad har ju knappt någon effekt på... Uh, Nej, det, det fanns ju inget som sa det, det, är ju, det var ju ingen som sa Att det skulle ha en effekt från början heller Utan det var ju mer att Hur ska vi kunna sälja badtunor till folk mm. Och så kontaktade någon Andrew Huberman Så, och så det, runt alltså han drar in, jag tror jag sa någon, någon journalist som försökte uppskatta 7 miljoner dollar om året mm. På ja. affiliate-grejer Alltså bara det här, Athletic Greens Det är liksom spirulina-pulver ja, Men du säljer det på affiliate- du får alltså 30 dollar per försäljning om du är den som hänvisar. Och då kan du tänka att de här personerna, bara de har liksom 100 000 följare, lyckas du, sälj, lyckas du övertala eh, liksom 0,1 procent av dina följare att de borde köpa det där, då har du 300 000 kronor. Mm. Ja, och, då, och han är ju stor för riktigt liksom. Han är löjligt stor ja men jag tänkte gå tillbaks lite till det du nämnde för jag har sett att du har med blodsocker som du har lagt upp det och jag ska ta upp det också det går, jag vet inte om du har sett det eller så att du bryr dig men det har, det har ju gått en trend i kroppsbyggarvärlden när man lägger upp sitt fastande blodsocker varje morgon och du är mm. inte ens diabetiker och man tävlar med varandra om vem som har lägst fastande blodsocker som ett, det vore någon mm. tävling och, och, och, sen, och sen är det ju inte så bra att ha för lågt och sen, för vissa mm. lägger upp så här, typ två mol eller någonting och de bara yes då har de nog inte... använt insulin liksom det, jag, det, som jag det, det, det, alltså, men nej precis som du säger alltså det är ju väldigt svår data att titta på. Men om man, man har ju långtidsblodsocker. Vi kan ta ett blodprov och så kan man se hur högt blodsockret i genomsnitt har varit. Ungefär 2-3 månader bakåt i tiden. Mm. Och tar vi det på liksom några tiotusen människor och långtidsblodsocker och så ser man liksom hur är deras hälsa framåt i livet. sen Då är det ju så att de som ligger på alltså ett normalt faste blodsocker de har ju lägst risk. De som ligger lågt har högre risk. Mm. och de som ligger högt har högre risk, ja, högre risk också. Så, så, så liksom det är lite som BMI alltså, de som ligger riktigt lågt i BMI alltså vi säger 16, 17, 18 de är ju högre risk för sjukdom igen jämfört med de som ligger där 19-23 19-24 ungefär så man inte, liksom där, det, det är också sånt som folk tappar. LCHF-arna förstår ju knappt det där innan. att liksom, Blodsockret är aldrig noll. <laughs> Insulinnivåerna är aldrig noll. Är blodsockret noll, då har du dött. Det vill mm. du inte. <laughs> Men de, de, de hade ändå en inställning av att lägre måste vara bättre. Och så är det inte med väldigt, väldigt mycket. Det mesta i kroppen har en... Alltså som en, en balans, spot. eller hur? Som en ja, jävligt... Det, liksom jättemånga av de här mineralerna till exempel som är essentiella. Vi måste få i oss har kosten. Vi kan få i oss för mycket av dem och då får vi negativa Vitamin mm. Vitaminer, samma sak, de fästlösliga vitaminerna. Inte alla, vissa är det nästan i princip alltså, mer eller mindre omöjligt att överdosera. Men några av dem kan man överdosera. Och så får man negativa effekter från det. Även de här antioxidanterna så har man ju sett att genom ja, en väldigt hög dos så kan ju det liksom hindra träningssvaret efter träning och sånt där för kroppen använder fria radikaler som en signal på ett träningsstimuli. Och så stoppar du i en, liksom en riktigt hög dos sån här, eh, antioxidanter efter träningen eller bara dagligen så kanske du bromsar i träningsresultat. Så yes. Man vill ligga inom ett, ett friskt spann. Inflammationsvärden, samma sak. Det var jättefokus på inflammation för det. Det är fortfarande mycket fokus på det men det ska också vara igång. Du ska ha inflammation i kroppen. Det är en del av kroppens liksom, snabba immunförsvar. Att du har de här eh, inflammationssignalerna, molekylerna så kallade, cirkulerande i kroppen. Men du vill inte ha det för högt för då kommer de reagera med saker de inte ska reagera med. Men du vill inte ha det för lågt för då kommer de bli sjuk hela tiden. Då kommer de ha ett mm. nedsatt immunförsvar. Men eh, det blir ju lätt det här att man... liksom. Man, man, man hör att för högt är dåligt och så tänker man alltså måste det lägsta möjliga vara bäst. Men så är det nästan aldrig. Men det är ju också nej, en, och... en ögonblicksbild får man ju också komma ihåg. Mm -hmm. och, yeah. och jag menar, ska man verkligen då, om man nu ska titta på sitt blodsocker eller någon andra värden i kroppen så måste man ju liksom kanske gå åt flera gånger. Det tror jag folk inte heller tänker på. ja yeah. Och kolla. nej nej nej, nej. nej du, det, det, Man ska ju göra det på ett riktigt vis. Om du, om du tror att du har prediabetes typ 2-diabetes. Då, då, då gör man ju det gärna med hjälp av vården. Det behöver inte vara några problem att få det om man verkligen har någon riskfaktor för det. Det är ju de testerna vi har etablerat som vi vet visar någonting som också visar en risk. Sen har man ju de här kontinuerliga blodsockermätarna och sådär. Men om du har ett kontinuerligt blodsockervärde som inte ser typiskt ut, men du inte har typ as alltså typ 2 diabetes så vet vi inte då om det finns något problem med att din kurva, dina kurvor är inte ser typiska ut på något vis det är möjligt att det är så men där har vi att där måste vi först samla in data från vängdor av människor och sen följa dem i 10 år och de här kontinuerliga blodsockermätarna de har inte ens funnits i liksom, så tillgängliga i 10 år så den datan ja. finns inte idag. Men folk sätter på sig de här mätarna ändå och så intalar de sig själva att det där är ett problem för att kurvan ser ut så. Och det enda de egentligen baserar det på, det är någon passion på Instagram som har sagt att ja. det är så. Liksom. Det är inte någon data som visar att det skulle vara ett problem. Nej, men det är också så här alla de här testerna och värdena kan ju variera på, på grund av massa faktorer. Eh, Absolut. Och, och jag tror inte en, en individ som inte har den kunskapen kan dra slutsatser heller men Nej, eh, det är ju stor risk med det här att du har de där mätarna de funkar ju två veckor om man köper den, de standardvarianterna du, du, mm. du sitter den på i två veckor och sen tar du av den yeah. och där kan du liksom av någon orsak få ett väldigt högt svar för eh, någon säga. du får ju och att frukt och så äter du det bara en gång de där två veckorna och så får du föra i att jag tål inte den frukten. Mm. Just det. Men om du hade gjort ätit den frukten två veckor senare, fem veckor senare, så kanske du hade fått normalare svar de andra gångerna. Mm. För mm. även samma rätt kan ge väldigt olika svar vid olika tidpunkter mm. på samma person. Yeah. Så det är ju egentligen liksom inget man ska bry sig någonting. om, eller hur? Om man är frisk så ska man ju inte tänka så mycket på... Vi har inga belägg alls för att man behöver tänka på det där och bry sig nej. om det där, nej. Det, det, det, var, det var det jag sa, det är de här alltså har man prediabetes det, det är ju eh, negativt mest för att det ökar risken för typ 2 diabetes riskökningen för en prediabetiker är, är liten ja. och om du då bara har lite höga kurvor efter frukten och sånt där, den risken kommer vara liten och, och då är det bättre att du fokuserar på att du, liksom, att du håller vikten att du trivs med i mat, att du frilar all näring du behöver att, det liksom, att du äter till ett rimligt pris. Alltså att du, ja. du inte behöver att du får för att jag måste äta blåbär. Ja, <laughs> men blåbär är ganska dyrt. Jag gillar blåbär. Jag kär på blåbär. Men, men man kan inte, inte få sig att jag måste äta eller man kan, men man får ju ha pengar om man ska få att jag måste äta 200 gram blåbar varje dag. Mm. För det, det är, liksom, det, det är onödig kostnad. Du kan äta ett äpple istället eller ha samma eller liknande effekt. Mm. Liksom, mm. Jag tänkte också på i samband med eh, de här personerna eh, som har poppat upp som förespråkar olika saker och hänvisar till olika rapporter hit och dit. Jag tycker också att de må, i många fall eh, bedriver också jättemycket skrämselpropaganda kring kost och mm. olika näringsämnen och ja. lyxmedel vilket det har ju, jag har ju sett att jag har delat att typ men dricker du en Pepsi Max kommer du ruttna inifrån eller äter du ja. det här varför tror du de håller, vad har de för vinning av att bedriva en sån propaganda alltså det där är ju väldigt välvisat att vi människor vi reagerar mer på negativa rubriker och upplevda faror. Det fångar vår uppmärksamhet. Så folk sitter där och liksom scrollar och drar uppåt på TikTok eller Insta Reels eller vad de gör. Är det någon som liksom varnar dem för någonting så stannar de kvar och lyssnar vad de varnar ja. för. Mm. Så det är lättare att fånga upp folks uppmärksamhet. Sen tror jag, aldrig talat, att de allra, allra flesta som har den typen av konto, de vet inte själva varför de gör de här grejerna. Utan de bara säger att, detta är poppis, jag gör samma sak. Det, det är om och om igen. De kopierar, de plagierar. Det är ju, alltså många av dem är ju där, alltså Vet, ingen ordentlig utbildning alltså så akademisk, så de kan egentligen inte där det är inget som talar för att de skulle klara av att läsa de här forskningen som de hänvisar till och de är då 25 år liksom de, de, på mig är det de, de, har, de har lyssnat på Hubermans podcast och liknande poddar och så upprepar de och då de. De kollar vad någon annan lägger upp och säger att ja, man måste äta kolesterol för det är livsviktigt för hjärnan så säger de samma sak trots att vi vet att kolesterol kan inte gå förbi alltså blodhjärnan så kolesterolet i blodet eller i kroppen det kommer inte till hjärnan utan hjärnan producerar sitt eget kolesterol så att du har högt kolesterol att du äter mycket kolesterol det hjälper inte hjärnan men påståendet är sant egentligen. Hjärnan behöver kolesterol. Mm. Och så, inte, och det kan, inte som ja, du, du tillföra själv. Liksom. Du, du, du behöver inte äta det. Du, du kan inte äta det och tillföra ja. det. Liksom, utan det är hjärnan ja. löser det där på sin, med sitt egna behov. Men de upprepar det. Och de upprepar det. Och de hör någon annan säga det. Och jag tror inte... Jag tror inte de lämnar sociala medier. Alltså nio av tio av de här personerna. Jag tror inte de sitter någon annanstans och läser. Utan de bara följer andra som är som dem. Och så är det vissa av de här stora influenserna som liksom puttar in nya gre grejer. Mm. Paul Saladino, Andrew Huberman, Mark Hyman. Alltså mm. de här, mestadels från USA eller ett engelsktalande länder som liksom puttar in en det? ny idé. Det var det var Vad heter han som varje dag snackar om att gröta livsfarligt? Det är någon av dem som, som bara, det, det är så mycket det i gröta. Det är, det är, äh, sight, så. Det, det är väl det är han också Gary Brecka heter han. Han, ja, han, bara vara, han skriker ha. in i kameran. Jag ja. vet, jag, alltså jag, jag, jag följer inte de här personerna utan jag får ju det skickat från folk till mig. Ja. Mm, mitt Instagrams rekommendation flöde, det är bara fotboll. <laughs> Tack och lov. <laughs> mm, <laughs> men äh, jag läser ju böcker och jag, då och då så lägger ju ner ganska mycket tid på att titta på vad någon lägger upp för att jag får så mycket skickat om de just den personen där. Men, men jag gör vad, vad ja. ska man om man är om man liksom är man, är, man vill ha en, en, en quick check vad, vad, vad, mm. vilka råd kan du ge till de som lyssnar nu ah, men jag, titt, jag, jag går igång på de här rubrikerna jag, jag blir lite taggad liksom och, och jag, jag har inte reflekterat så mycket Finns det några snabba råd till dem så här, Men det här och det här och det här kan du kolla bara för att se, är den här legit, liksom, den här personen? Eller mm. är det här någon som kanske kan vara bra att lyssna på? Eller är det här en red flagg? Alltså, där är ju grej, ja. Jag, har, jag har håller på att skriva en bok om det där, och, och då är det ju en bok. Alltså, på något vis. <laughs> det, det är ju lite så här: alltså, Ska man göra det på jättebra vis, så är det en bok. Där är ju många genvägar som jag tror hade funkat bra. Och det, det är liksom. Alltså, guilt by association. Jag tycker det är rimligt i sociala medier. Alltså, du vet, ser du att de hänger med... Du vet, Robert Kennedy Jr. Här och alltså, det, det har de sagt så mycket tokigt i så många... Alltså, decennier i princip. Uh, och alla som tycker det där är bra, som delar vidare det där... Uh, de behöver inte alla... Alltså, de kan bara dela vidare en grej, för de tycker just den grejen är bra... Men på något vis så där kommer det finnas jättemånga människor som faktiskt avstör och delar vidare där för att de inte vill ge handlegitimitet. Mm. Och är du väldigt så alltså, avfallande så kommer du ändå hitta, alltså det finns internet så stort, du kommer hitta de här 10 personerna kanske, 15 personerna, som kanske inte uppdateras så ofta, som kanske inte är alldeles så sexigt snyggt, men som när det väl kommer någonting som är värt att veta faktiskt berättar om det mm. och säger nu, nu har det kommit tillräckligt mycket här och, och så lägger de upp något inlägg förklara det där och resten av tiden du behöver inte ta in, där är det inte nytt varje dag, där, där är ingenting du behöver veta varje dag som är essentiellt för de, de målar ju alltid upp det som att det är livsviktigt för dig liksom. mm. det, det var, du vet, helt plötsligt skulle man bry sig om tandfloran så är det livsviktigt i tre, fyra år nu nu pratar man inte så mycket om tandflura mer än att vet, när någonting ska vara dåligt och de inte kan säga varför, så säger de det påverkar tandfloran. <laughs> liksom. mm. <laughs> det, Men... det gör man så... Men, Men det, det är den typ av grejer. Liksom. Du behöver inte det, utan bara lev livet. Rör på dig. Alla vet ungefär vad som är näringsrikt. Och så hittar du de här personerna som lägger upp det och och efterhand. Men avfalla, alltså, så fort du ser det, de folk, bra rimlig kritik de svarar inte på det eller de svarar dåligt på det, bara, bara bort med dem alltså det det det är väldigt vara... slentrianmässigt och, det, och det är, du, du kanske inte är med i, i svängen, vad som är det senaste är du pete till exempel, du behöver ju veta vad folk tror, inte bara vad som är rätt och det är ju lite samma när du jobbar inom vård och så, man behöver veta lite vad folk tror stämmer och inte bara vad som stämmer och sådär, men som en vanlig enskild individ där det är ingen vinst med de här kontorna som ska lägga upp något nytt. Något litet. De framställer det som att liksom, <hör> den här nya studien den här nya och så får de det låta som att den var essentiell att veta för ditt levande. Mm. Det, det, det är ja, för... cylindrianmässigt. Men jag, jag, det, det är väl det jag Tror, kan göra en mest. Jag alltså. tycker det som är svårt det är att om du har personer som vill göra en livsstilsförändring som inte har varit med så länge och mm. börjar få upp ett intresse för träning och kost och sen så mm. får man höra och äter du gröt så kommer dina tarmar skära sig mm. inifrån och bla bla bla. Det är, det är också så svårt för en som person och okay, vad fan ska äta då? Eller yeah. de som på ja, ja. ett extremt sätt förespråkar en keto-diet, att man ska bara äta kött, ägg, avokado och så I deras värld så finns det absolut inget annat än det där. Och det tycker jag är väldigt svårt för de som inte kan ta ställning till det att filtrera bland alla de här extremerna. Mm. Och jag håller med där. Jag, jag, det, jag, jag, jag runt och färre ganska mycket. Det, det, mest mycket skolor. Jag är gymnasieelever mestadels jag är mycket runt, jag föreläste idag och igår för olika grupper läkare och jag föreläser ju mest då om vad folk tror och vad folk får höra och så här och när jag är ute på skolorna jag säger i princip till mig, alltså, bara anta, alltså, hittar du ett stort konto på sociala medier som lägger upp någonting flera gånger i veckan där de Egentligen bara pratar om sig själv. Eller, ja, jo, jag, har, jag har läst det här. Ja, jag har upptäckt det här. Mm. Det är alltså 99 av 100 av de personerna. Det är ingen vettig person att följa. Alltså det, det, där är en vet Där är, där är några sådana här svenska konto som gör den typen av grejer. Men de verkar vara måna om att det de delar faktiskt är bra information. Mm. Så att de, de gör klipp, de gör humor av andra och så vidare. Men de kopierar inte det som blir populärt om det är dålig information. Men det, det, det är, få, alltså det är få, få människor jag stött på som tillhör den gruppen. De allra flesta som delar bra grejer, det är inte... Oh, titta här vad jag har kommit på. Utan det är här: igår var det en konferens. Alla endokrinologer i världen. Nej, men inte alla i världen. Men du vet, mestadels de framstående endokrinologerna. De diskuterar D-vitamin, Här var deras slutsatser. Det är vad de lägger upp. De lägger ut upp. Jag har läst 15 nya studier om D-vitamin. Alla röden är fel. Ni behöver ta fyra gånger dagstosen. Köp mitt D-vitamin för alla de andra. De bluffar mig. Ni kan inte tro på det men ni kan lita på mig. Alltså, det, det är en karikatyr av en riktig person. Jag sa det är så precis. Alltså, det, den människor, alltså, de människorna, det, det, är inte, det är inte bra, men de får plats. Jag tror det hänger ihop lite med här som människor som du, just den osäkerheten du lyfter ärskan. Men vad ska jag tro på? Eh, vad är sant? Där är mycket, mycket säger gråzon. Men, Både men... träning och kost. Alltså, är det här bra? Är det här dåligt? Och det bästa svaret du kan få av vetenskapen yeah. är att det inte så farligt. Alltså ungefär. Alltså, det, det lär vara okej. Okay. Men folk vill ha bra mat dålig mat. De vill ha det svartvita. De jag vill ha det sätt. trygghet. Mm. Ja. Och då hamnar man lite i det här... Eh, nutritionism kallas det på något vis. Alltså man, man blir så fokuserad De får höra att den här tillsatsen är livsfarlig. Du måste få i dig de här mineralerna. Du måste få i de här vitaminerna och så vidare. Och du kan inte se det på mat. Alltså du kan inte se, Någon ställer fram en sås framför dig. Du kan inte se om den innehåller det här du ska vara rädd för. Du kan inte se om den innehåller det du måste få i dig. Och då blir folk osäkra. Och då, då blir det nästan som en religion. De hittar sin guru. De hittar någon som egentligen Alltså, de identifierar sig, de vill vara dem mer ja. än att de lyssnar på dem. Alltså, det är därför du har de här brosen liksom, till grabbarna. Du heter Huberman och Joe Rogan och eh, Attia och du vet, vad heter han? Williamson heter han var den här på det här. Alltså, det här, här, här är snubgänget. Och så på damsidan har du samma sak. Du har de här du vet, kvinnorna som egentligen bara, så alltså, du är 45 år marknadsförare, copywriters. Alltså de, de har liksom yrken som egentligen inte har med ämnet att göra, men de är i klimaterieåldern. Och så börjar de babbla en massa grejer om klimateriet och folk vill egentligen bara vara dem, för de är ganska snygga för sin kategori som de identifierar sig med på något vis. Och så börjar de liksom då tror de på den de identifierar sig med mer än de liksom på något sätt lär sig lita på eller lyssna på data på något vis men det här ju, och det är de influenser, alltså, det, det, det är ju influenser. Alltid, alltid hänt. Ja, men är, du sälj, är du en bra säljare så kommer du sälja in din grej. Men nu mm. har ju alla var sin kanal. Alla har ja, och ju de kan inte bli stoppade. Nej, men precis. Och, och det finns ja, hade du ljugit, ljugit som de här influenserna gör i tidningen för 20 år sedan så hade den andra stadstidningen skrivit om de, de ljuger för dig där. Och så hade de kickat den här personen som mm. ljuger så hade de inte fått vara där längre. Nej, så hade inte de haft någon kanal kvar. Men det finns ju... har du liksom väktrat med de här, okej, okay, du ska äta liksom, akta dig för det här och du ska äta det här. Det är jättekomplicerat. Sen har du ju mm. på den andra sidan av den här långa skalan, då har du ju de som också så här står med en stor megafon och bara som det här exemplet som jag brukar ta, som jag faktiskt också har hört. Typ, är du törstig under träningspasset? Drick vatten. Alltså det här självklara, som sen ja. då folk då, halleluja! Drick vatten! Alltså det, och det här tycker jag är så himla intressant för det, det handlar ju om klockbeteenden, alltså vårt mm. alltså och vår, vår, alltså det är någon psykologi bakom det här som jag tror är sjukt intressant som det troligtvis inte finns ja, ja, ja. jättemycket forskning på än, för det är så nytt det här med social media, och, alltså vi har ju alltid följt folk, jag menar, ja, Gustav Vasa och alla, alltså men nu ska jag ja. på något exempel, men liksom då höll man ett tal ja. på torget och, och då fick man ju de lyssnarna, då hade man ju sin lilla kanal och sen hade man väl tur då att de följde ändå då hade man lite followers, men i, idag så, så har vi det liksom online och det är så jävla tillgängligt att det blir liksom, mm. och, och är du en schysst en entertainer mm. och många som kanske är duktiga på att plugga och så här som kanske inte är bra entertainer alltså om man tittar rent, kanske mera är inte de så introverta, sociala kan introverta, introverta kanske så. Eh, de kanske då inte får lika mycket fast de kanske egentligen borde värda mer om de, ja ni fattar vad jag menar mm. men hela det här eh, grejen som vi diskuterar nu, det är ju också jättevanligt förekommande inom träningsvärden och pt-segmentet. Mm. Exakt likadan där ja, ja, ja. folk uppfinner hjulet på nytt och sen alla kopierar varandra. Alltså jag gillar folk som delar värde, alltså adderar värde till andra. Men sen när det blir det lite inflation när folk ska... liksom devalvera allting. Det är samma så här biceps ett samma grej. Och det blir liksom inget nytt på något sätt heller. Ja, men Det är det jag menar. Det är där du har det. Liksom, om någon lägger upp något som är jättebra som blir viralt, även om du själv har ett stort konto, då ska du ju dela vidare det där, mm. du, ska inte göra, du ska inte ta med dig kameran till gymmet och så filma dig själv, göra det precis samma sak, då är du för mig är du en narzisstisk idiot alltså det, du, du, alltså varför håller du på med, det finns där ute någon har gjort det, dela vidare det berätta, det här är bra, att titta men det gör inte folk idag och vi, vi och vi hyllar ju ja, de här personerna som lägger upp sitt eget ansikte hela tiden och, och liksom låtsas. Och, och då blir det ju på något sätt. Då föder vi ju dem. Det är dem vi får fram. Våra nya generation, influencers. Det är bara liksom, de här narcissistiska personerna som vi låtsas som att det är deras idéer och det är deras tankar, allting de lägger upp där. Mm -hmm. det är det vi inte vill ha egentligen då, jag tror inte de flesta vill ha det, jag tror de flesta vill att den som liksom producerat någonting, hittar på någonting, ska få cred för det jag tror de vill att det ska vara de som verkligen kan mest som de får höra och så vidare, men på något sätt som grupp som som grupp, motverkar vi gör det där hela tiden när vi på något vis hyllar det här istället det är som en dålig cover liksom Ja, ja, men ja. det är ofta, jag ska säga, covern är ju bra, alltså det är ju det som är grejen också, där är, där är ett sånt här ja, men det konto, finns bra covers, svenskt, det finns som, covers. Ja, det finns ett svenskt konto sån här. som brukar dela ganska bra information, men det är ganska uppenbart att mycket, eller inte mycket, men en del inlägg kommer liksom rakt efter mina och har mm. samma poäng, ofta överlappande... Eh, liksom formuleringar. Någon gång så råkar jag skriva någonting fel och så råkar det samma fel komma med i den här personens <laughs> videoklipp. Men det, alltså, om du inte typ själv behöver göra jobbet att ja. först läsa vad någon skriver, kolla upp vad de har skrivit, förklara Validera på ett ja. sätt varför detta är bra eller dåligt. Alltså jag kan ju lägga tre, fyra dagar på ett Instagram-delägg och det ser ut som jag gjort det på en kvart. För ja. Det, jag har gjort det på en kvart själva bilderna. Jag brukar bara ta den här vet där man ska lägga upp i story så använder jag den texten och skriver vad jag vill säga, ja. och så sjämtar jag det så lägger jag upp det som en vanligt inlägg. Ja. Så jag lägger ju mycket tid på det, men det är en kort tid på innehållen. Liksom, liksom. Den här personen som kopierar mina grejer. Han bara inte göra något jobb. Han har ju innehållet ja. klart vad han ska säga. Hur han ska säga det, vad poängen är, det är klart. Så han kan lägga tid på att lägga upp tre kameror, fixa till sitt ansikte, se till att ljudet, ljudet blir bra och ljuset blir fint, och, och liksom redigera ihop ett snyggt klipp. Och han kan lägga upp det dagligen. Liksom. Mm. Ett snyggt nytt klipp Det här säger något genialt. Och sen hittar han, följer han väl fem, sex andra som lägger upp bra grejer. Och så nästa dag så har han hittat något annat bra de har gjort, och så gör han om en video på det. Och hela tiden får det låta eller varka för sina följare som att det är han som. På något sätt, dels hinna granska, läsa, formulera och göra en snygg videoredigering och lägga upp mm. det. Men jag, det jag det jag, finns ju inte där. Nej, men det där. Alltså, ja, musik ja. behöver vi inte, eller vi tar jämför det här med en dålig cover. En, en cover kan ju vara bra, men då har man ju tillfört mm. någonting och gjort någonting nytt. Och, eller kanske krullat till det. Sen finns det en dålig mm. cover som bara är en, en, en lam kopia. Mm. Mm. Men denna här cover, man berättar ju att det är en cover. Ah, ja, gud ja. Ja, ja, det, det, det är, det är så här, alltså, ja men detalj. <laughs> ja. alltså, jag kan absolut lägga upp ja. ett inlägg där jag säger liksom, jag, jag vet ju att många människor tycker det är jobbigt att läsa på engelska till exempel. Mm, mm, mm. Och då många gånger så skriver skrev och jag, som jag skrev ett långt inlägg om bludsockerkontroll så vi pratade här inne alltså en artikelserie på Tyngre och jag började den artikelserien säga med att jag har fått mycket idéer härifrån och så här visar jag till en, liksom, en substack på engelska och sen senare gjorde jag en bild och så sa jag, men den här bilden har jag inspirerats av därifrån. Så alltså jag berättar vem jag kopierar. Jag, jag hänvisar när jag skriver om studier, jag hänvisar till studien. Jag säger inte att det här är bara kunskap som jag liksom fisit fram, utan det är forskare som har liksom tagit fram detta. Det är de som är källan till det jag säger här. Jag bara formulerar om det. Jag berättar vad de kommer fram till eller kanske, ja, ibland kritiserar jag såklart vad de kommer fram till. Så, men det här att man låtsas som att det är mina idéer... så alltså Jag tycker det är helt okej okay att föra vidare och säga liksom att... ja det här var, Jag hittat hittat bra inlägg men jag tyckte att jag, jag hade ett bättre sätt att formulera det eller vad som helst. Men i det säger tanken, källan av arbetet... Liksom. Man, man hänvisar tillbaka till den om man är en vettig person skulle jag säga... Men det är så få människor som gör det här. Och det säger man att de flesta av de här människorna det är inte vettiga personer. Det är personer som vill synas. Som vill att de ska framstå som att de kan allt det här utan att de har tagit hjälp av någon annan och så vidare. Och så vill de tjäna pengar på sina följare på något vis. Mm. Mm. Mm. Ja, men Det är väl många... Det där är jättevanligt förekommande på Youtube att man skapar jättemycket innehåll baserat på alla andras innehåll. Ja, ja, ja. ja. De gör den AU-rösta Wikipedia. precis. Men det är ju det med, med, med forskning också, som du säger. Alltså, har man, har man pluggat och, och, och läst mycket studier? Alltså, det, det, är ju, det är ju hur man kan. Man, alla kan slänga upp en artikel, alla kan läsa papper och ä, läsa ord. Men det, det krävs ju lite övning, skulle jag säga, att förstå vetenskapliga saker. Ja, ja. speciellt dels måste du kunna det fackspråket och, och sen veta såklart vad de, vad de pratar om för att ens kunna ah, alltså, ju, säga någonting om mm. en artikel kan jag tycka du, du, mm. liksom, alla kan ju, kan ju läsa en, en bok och läsa orden sen kanske du inte kan berätta vad, du, vad den handlar om Nej. Jo, och sen hur du, hur du tolkar det Jakob lade ut något för några månader sedan när det kom ut det här med Light -lesk. Och då var det så här, man du skulle dö. Då visar du väl sig att det var de som hade testat det här. För det finns väl olika instanser och olika organ Precis. som gör de här testarna. Visar titta på hazard och visar titta på risk. Och hazard mm. är egentligen bara kan det vara farligt i någon situation? Alltså, och man, man kan ta liksom så, liksom alltså en, en Vitae det är en hazard. Den kan vara farlig i någon mm. situation. Men den är ju bara farlig om du bara nära den. Liksom. Då är det en risk. Men och om man bara berättar att det här är en risk eller det här är en hazard så kan ju folk bli rädda Precis. om du inte berättar var och när i vilken kontext just det med sötingsmedel då sa de att sötingsmedel söt vi kan inte utesluta i princip det kan möjligen ge cancer men det var ju oavsett dose, oavsett eh, liksom exponering, kontext eller någonting annat och sen har man då andra instanser som kollar på risk alltså så som människor äter idag finns det någon, alltså Har vi någon belägg för att det ökar risken för någonting negativt? Och då tittar de på allt möjligt. Då tittar de dessutom inte bara på cancer. Utan de tittar på alla negativa hälsoeffekter. Och de kommer ju fram till det att med den här liksom gränsen vi har så finns det ingen som talar för att det skulle vara negativt idag. Mm. Men då var det ganska många den här typen av... Innehållsskapare som gillar att skrämma folk. Mm. Då var de jättesnabba och skicka ut varningar mm. de första dagarna eller veckorna. Du vet, så här. att Nu har mm. det bevisats att du pepsi max då du är det kört. Men det har du så det är ju på något sätt, vad brukar man brukar kalla det Lackmustest. Liksom. Är det här en ja. vettig person jag följer? Och <laughs> om de, om de liksom bara slänger ut det där och inte berätta kontexten eller någonting. Och sen inte rätta sig efter honom heller. Det är ingen vettig person du följer. Det är inte en person som vill nyansera, vill försöka förklara. Det är bara en passion som löpte där. Det här kommer att ge mig räckvidd, klick, det här kommer klick, att ge mig klick, likes, ja. delningar, uppmärksamhet. Jag kommer att få fler följare som jag sen kan sälja på min ag 1 eller min CBD-olja eller vad det nu skulle vara de sälja för stunden. Liksom. Mm -hmm. mm. Men, ja, men folk... det är intressant. Mm. Nej, men sen det, men, det kan jag det ser man ju också det spelar ingen roll vad det handlar om, det kan ju vara politik eller vad som helst, folk delar ju hejvilt utan att ha kollat mm. eh, eller mm. kanske ens vet någonting Vi pratar om, det är mycket konflikter i världen dela, mm. ah, du tycker alla så här. nu tycker jag också delat att jag tycker så här men man har ju mm. kanske inte läst historien om den här tusenåriga konflikten som har varit eh, framåt är... i de här länderna då kanske man inte ska ja. alltså, det, det är inte så jävla lätt att bara välja sida jag, jag brukar reagera på det när någon bara svart eller vitt har valt någon sida. Liksom. Men vad, vad vet du egentligen? Liksom? Och vad vet ja, jag? Man alltså... undrar, man undrar. Ja, ibland, man undrar. som du säger. Om man <laughs> Man kan ju välja sida i en situation att det där var inte ja, bra ja. gjort. Absolut. Men liksom det här. Men, ja, nej, det. Men nej, det, det har man ju såklart det där också. Så, som du säger, att man... Eh, många är trend, alltså jag, brukar ju, jag brukar skoja gärna ute och föreläsa. Jag säger att jag är i idrottsvärlden. Jag, trä, jag jobbar på ett gymnasium, 25%. Jag tränar liksom, eh, ungdomarna där, tonåringar. Vi är på gymmet, det är det jag hjälper dem mest med. Vi har lite teori och sådana grejer. Och mitt huvudintresse är ju faktiskt träning av idrottare. Alltså, man kan inte tro det, men jag lägger mycket tid på att läsa om den typen av saker. Eh, och skriver inte så mycket om det mer. Och det är lite, jag har väl lite hamnat där jag har hamnat också. Jag är ju, förutom de här 25% på då, gymnasieskolan så är jag lite beroende av att jag får vara runt och föreläsa och, och prata om såna här grejer som jag där om, alltså esteläkarna läkarna gymnasieskolor och, och de är ju inte intresserade av hur man tar en duktig idrottare till att bli bäst, så jag får ju på något sätt visa att jag kan att jag har en bredd i min kunskap såna här grejer men mm. jag, när jag är ute så brukar jag skoja att jag, jag, liksom, jag är från idrottsvärlden och sen har vi fitness och wellness där det är enormt mycket Frams. För, för de, de, de, alltså de för, du, du vet du, för inget, du, du, du får inget Resultat du kan, alltså, Är du i Och du börjar träna en fredrottare Med en dålig metod Så kommer de bli långsammare än de andra mm. Är du i Och du liksom har en tyngdlyftare Och du har inte ett bra upplägg Då kommer han bli sämre än de andra Eller hon blir sämre än de andra Sen har du den här lilla fluffiga lagidrottsvärlden liksom hockey och fotboll och där är det betydligt mer trams i den världen. De fastnar med i de här Hammarby fick ju för sig att de skulle servera vegankost efter Game Changers dokumentären där en kort stund. Alltså det är ett bra, bra bevis på att det liksom, där läcker du in med för det är de att mäta svart på vitt funkar det här eller funkar det inte det här på något vis. Men wellness och fitness där är ju ingenting nästan. Det är klart du har ju den riktiga, alltså de verkligen duktiga inom fitness som går upp på en scen och där kommer ju alla följa grunderna i hur man gör en bra def. Alla kommer ha en regelbund alla kommer bry sig om sin sömn, alla kommer äta gott om protein, alla kommer liksom ha någon form av cardio i slutet när det börjar bli jobbigt eller alla, men liksom det är ändå stora, tydliga mönster bland de duktiga, men i den här 9 procent av helheten. Ja, du har hela den här använden online-coacherna, de lägger upp bilder på sina klienter. Ja, hon tappar 10 kilo på fyra månader. Så tittar man på bilden. Så bara, du har ju bara gett henne en anorektisk kost. <laughs> liksom. det, det, alltså det har de 15 kg för mycket på kroppen. Alltså till sin normalvikt ja. Om de betalar dig 15 000 och du ger dem en diet med typ ägg och kycklingfilé. De kommer att äta det i två månader. För de har gett dig 15 000. Mm. Och då ja, kommer de gå ner i vikt. Då kommer folk att få efterbild. Betyder det att du har gjort något bra? Betyder det att du kan något mer än de andra? Jag vet, alltså, för mig är det liksom inte, det är inte belägg för något av det. Och, och det tycker jag är ett stort problem. där För folk mässar mig ibland. Så, har du tips om en bra coach? Och så Jag jobbar inte med det själv. Och, och, och jag, jag, jag vet inte. Alltså, jag, hur, ska, hur ska man utvärdera det du bara ser på internet från folk? Alltså hur bra är de på att ha det här individuella samtalet med klienterna? Hur, hur mycket samtal ger de sina klienter? Vissa verkar ha liksom, tusen, liksom, eller, du vet, 500 klienter om året, 100 klienter om månaden. Då kan du inte ge dem någon tid. Alltså, jag, jag var fotbollstränare i Helsingborg CIF, i U17-laget innan jag fick barn. Och vi var två eller tre tränare på 16 killar. Och vi var inte ens nära att kunna ge dem den feedback vi ville. Det var liksom långt ifrån. Man tänkte jag ska ta samtal med den killen. Men så fastnar man i ett samtal med en annan så hade han gått hem för det hade gått 45 minuter efter träningen direkt. Så. Alltså att du skulle kunna ha ett utvecklande samtal om du har hundra klienter samtidigt. Det är inte en chans, tror jag. Alltså jag vet inte hur jag du tror det blir, det blir en stor skalig business i det hela. Det, mm. det jag tycker är Uh, problematiskt är att det är ingen skyddad titel och mm. uh, människor uh, själv utbildar sig via sociala kanaler och sen så drar det igång mer verksamhet uh, och sen så kan man vara väldigt duktig på marknadsföra sig eller på något sätt har lyckats skapa lite trovärdighet och därefter mm. inleder du en karriär uh, men precis som du säger, problematiken är den djupare kunskapen både inom att lyfta saker på korrekt sätt med rätt, mm. eh, rätt, rätt liksom biomekanik och utförande och allt det där. Och sen har du hela kost och diet och eh, alltså ta hänsyn till människors allergier, sjukdomar och så vidare. Och mm. vi vet ju att många av de här ger sådana tips som kanske borde ha getts av en läkare alltså i olika mm. sammanhang. Ja, ja, ja. Det, det, det ser ut som ett stort problem. Ja det är ju, och, men det har väl alltid varit eh, liksom lite det här alltså, alltså, wellness, fitnessvärldens eh, dilemma på något vis. Att det det har varit bra om alla hade haft en utbildning eh, och liksom varit, kunnat mer, men där är ju inga hittar till alltså, det. Det är ju en tuff bransch. Alltså, det, det finns ju vissa sådana här universitetsutbildningar. Alltså treåriga kandidatexamen där du lär dig mycket att du är sådana här bitar och så kommer du ut och så har du ingenting mer ändå alltså du har ingen legitimation du har liksom ingen titel som folk känner till utan du får kalla dig pete och så, så, så konkurrerar du med någon annan som har gått en två veckors kurs två veckor, precis, ja. och, och då, men den andra personen kanske är bättre på filma jag snyggare klipp. Ja. Eh, har inte så mycket dåligt samvete av att kopiera andras grejer så de får större uppmärksamhet. Kanske bara är snyggare. Alltså, det, det spelar stor roll. Alltså, man behöver vara, man behöver se okej okay ut. Hade alltså, här, här jag varit svinfull så jag är säker på att jag inte har varit med på nyhetsmorgon för det hade, det hade liksom varit någon eh, jag hade inte fått en uppmärksamhet på vägen dit och sen är det inte lika aktuellt att ha med mig där i en studio. Och sådär. Så det... Där är alltså, mycket det, det... grejer som inte relateras som gör att folk ändå sticker ut och får jag vet jag, har, jag vet inte vad jag ska komma med det här, men man behöver vara medveten om det här. Jag tror det här med en personlig coach eh, jag tror det kan hjälpa många. Jag tror det är en bra grej i grunden men där är också många människor där som jag tycker är Alltså samma passioner. Alltså många av de här som vi har pratat om innan här: att kopiera framstå som att. Många av dem säljer ju online-coach-tjänster och så också. Jag skulle aldrig någonsin anlita någon av dem. Så klart jag inte hade. Men jag, jag tycker att folk ska akta sig för att anlita den typen av passioner också. För det är på något sätt. Är, för mig är det en signal att det här är. De är så måna om att synas, de är så måna om att bygga upp en stor bas jag tror att de kommer att vilja ta in många klienter för de är kanske mer måna om att mycket pengar först eh, liksom bra information sen eller bra jobb sen på något vis eh, alltså jag, det jag. tycker ju det är en bra grej om folk som gör bra grejer och inte ja, ja, ja. Ta, ut, ta ut svängarna utanför deras kompetens men om jag hade från ingenstans bestämt att jag ska bli rörmokare imorgon och bara köper en skåp i en massa verktyg. Det hade ju inte gått, vet du vad jag menar? Men inom PT-yrket, det, det är ju exakt så det funkar. Det är precis så det funkar. Att du kan lösa ett gymkort och vara väldigt intresserad. Och så kan du imorgon, så är det inte säkert att du får några klienter men du kan ju faktiskt börja utge dig, för du var en, en, en coach. Utan att någon ifrågasätter det. Ja, och jag är ju... Alltså jag, jag, jag skulle kunna kalla mig tränare. Jag har ingen utbildning i, i tränare. Förutom sådana här helskar jag som fotbollscoach. Uh, alltså sådär, UEFA grundnivåutbildning med fotbollsförbundet och sådär. Men det, och det, jag, jag vill ju tro att jag är ganska duktig. Jag har hållit på många år. Uh, men... Nej... Nej, jag, vet, jag har inga lösningar på de här grejerna. Jag tror bara det är bra Nej. för folk att tröja kring man, liksom. ett extra varv. Mm. Och det här... När du ser före efterbilderna det är faktiskt inte det som är svårt för folk, oftast. Alltså, de flesta människor när de är beredda att lägga ner, säg att det kostar 15, 20, 25 eller sånt här Upplägg med någon i tre månader. En person som är beredd att lägga de pengarna det är en för stunden väldigt välmotiverad person till att liksom, jag skulle tro att många av dem hade kunnat liksom, köra biggest loser upplägget mm, i, mm. i två månader för nu, nu har de liksom skrämlat fram de här pengarna de har aktivt gått ut för att söka upp människor som kan hjälpa dem oavsett upplägg så kommer de allra, allra flesta av dem att lyckas i form av att de tappar den där vikten på två månader det betyder inte att de har fått ett bra träningsprogram, det betyder inte att de har fått ett bra kostprogram, det betyder inte att de har lärt sig någonting om hur de ska fortsätta livet senare, det betyder inte att de kommer att liksom ha rutiner som håller framöver eller någonting alls. Det betyder bara att de har fått lagt mycket pengar, haft hög motivation och fått en diet med kaloriunderskott. mm -hmm. I princip. Mm. Alltså det, det, det. Sen någon typ av träning har ju varit med i det där. Men det är det här alltså. Människor. Det, det är så svårt att se på de här före efterbilderna. Har de en slags på sig muskler? Liksom? Mm. Mm. Eller, ja, absolut. Ja. Du, du, du ser det inte det heller. Liksom, utan det, det är ju lite. Människor med. Tydligt. Vikt för mycket. Som senare då bara. Väger mindre. Praktiskt. Mm. Intressant, jag tror vi ska kunna prata med dig i flera timmar för det är så mycket beröringspunkter i liksom både träning och wellness bubbla men också hela det här kring kost och påståenden. Ett, an ett annat ämne jag vill beröra sen vid ett annat tillfälle det är ju hela den här diskussionen om det är ohälsosamt att gå ner i vikt om man är obese. och det har sett det i massa sådana diskussioner också. Mm, det är en annan grupp så. av människor på sociala ja, precis, medier. Precis. De, Men, ja, de, de är precis. Också, det är ett eget avsnitt. Men Jakob, tack så fan för att du hade möjlighet att vara med. Det var, det var, det var trevligt snack och mycket insikter. Mm. Och hela det här budskapet att man, man ska ta saker och ting med nypa och kolla en extra gång så mm. tror jag att man kanske kan undvika de här fällorna allmänt. Mm. Ja, tack för att jag fick prata om mig. Ja. Självklart. Ja, vi att... Vila hade blivit så på mig om jag hade kört detta inläget. <laughs> Ja, Tack för att jag fick vara med Självklart. gött. Tack eh, själv. Ha det bäst. Hej. <laughs>